o shërre lëmur i muhdetha tuha, o kulle muhdetha tin bida, o kulle bidaatin dalale, o kulle dalalatin finnar. Me emrin e Allahu të gjithë më shishmet më shiruasit, Allahu në gjëllë gjëllalu në zotin e vetëm të vërtejt e falëndrojmë dhe vetëm për e ti ndihmë dhe falë i kërkojmë. Allahu në gjëllë gjëllalu në ludhëm i që të naru e prej skeqës, e cila nuk është gjëtjetër vetëm se pasoj e vetëve dhe e veprave tonë, Cili ndo që Allahu Gjellë Gjellalu mu e u dhe zonë në rukë të drejt, nuk ka kushtahumë prej saj, dhe cili do që të vijonë u dhe në drejt, nuk mund të au dhe zonë të drejta as kusht tjetër përveç Zotit Gjellë Gjellalu mu, dëshmëj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut Zotit të vedëm të vërtet, dëshmëj dhe deklaroj se Muhamedi a.s. ishte robit Zotit dhe i dërguar i ti, pasha më shira mirësi dhe bekimet t dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhalahu na drejtohet në Kur'an kur thot: O ju që keni besuar, frikësoni Zotin ashtu siç e meriton të frikësoni dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhalahu na drejtohet neve dhe të mbar njerëzimit në Kur'an kur thot: O ju njerëz, frikësoni Zotin i cili ju krijoi juve për një vete të vetme dhe prej tij krijoi bashkë sortën e tij dhe prej këtyre të dy bashkë i Mali Zot krijoi shumë burra dhe gra, friktojeni Allahut në emrin e Cilit përbetoheni, ruajini lidhjet fare fisnore e dijeni se Zoti ne keni gjithmonë mbi humbigjyrës. Gjithashtu i Mali Zot, xal xalahu, na drejtohet neve muslimanëve kur thotë në Kur'an, o ju që keni besuar, friktojeni Zotit dhe mos plisni vetëm se mirë dhe drejt, nëse ju do të plisni mirë dhe drejt, Allahu do t'u afal gjunahet dhe do të mundësoj që vazhdimisht bëni verpat mja, ku shqipindet Allahu dhe dërguarit e ti Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallem, pa dyshim që ka fituar lumëtërin e vërtet, lumëtërin e kësaj bote dhe lumëtërin e bote së tjetër. Blezër besimtar dhe motra besimtare, i rudëm zotë gjëllë, gjëllalu, hume, të gjëllë në gjëlaruhu me emat e ti të bukur dhe atributet e ti të larta, ashtu si që ju ka shkëput sot në këtë ditë gjumajë, duke ju sjenë në këtë shpi për shpijave të Zotit, duke lënë hallët dhe angazhimet, i lutën të madhi të Zotë Gjëllë dhe Gjëllarën, të ju shkëpus dit në gjukimit, në atë dit vështirë, kur njerëzit do të kenë hallët dhe brenga, të ju shkëpus nga mesi i njerëzimit dhe të ju fusë në një në ashtë Zotë Gjëllë dhe Gjëllarën. Nësë Allah në Gjëllë dhe Gjëllarën hu, që këto ftyra që kanë dritës së Zotit Gjëlle Gjëlanuhu për të marrë pre islamit fesës Zotit Gjëlle Gjëlanuhu i lutëm Allahun Gjëlle Gjëlanuhu që në atë dit jo me të bjot du u gju o të suet du u gju e një bëjjë dhe u gju hekum i lutëm Zotit që atë dit kër do të ketë fytya që do të nzihen dhe të, do të ersohen dhe do të ketë dit në atë dit do të ketë fytya që do të ndriqojnë dhe do të zbardohen I lutem Zotin Xhellal Gjel Xhelalu për fytyrat tuaja, për fytyrat tona dhe të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve që kanë prezantuar në shtëpijat e Zotit sot, të zbardhojë dhe, dhe Gjel Gjel Gjellalu, të vezëlojë ditën kur do të takojmë Zotin Xhellal Xhelalun. Falënderojmë Allahun Xhellal Xhelalun i cili na ka dhënë një fe të bukur dhe të mrekullueshme, një fe madhështore. Në çdo detaj të kësaj feje të ndalet besimtari vetëm se mahnitet. Aty gjen mrekullitë e Zotit Xhellal Gjel Xhelalut pafundme. Për këta është për dhe besimtajë sa hefë që fletë për islamin, si kur në një detajt voglë të kapet ka shumë për të volë, sepse kjo është një fe që ka ardhër për e Zotet gjithësis, një fe e cila në, në vetë vete përmban doktrinë në në besimin, një fe e cila përmban në vetë vete më në në adhurimit i badetin, një fe e cila përmban në vetë vete dhe kodin etikë si jeldin dhe moralin, Gjë për cilën Zodë gjëllë dhe gjëlanur Androj Muhammedin sallallahu alaihu sallam Dukë thëm Pa dushim Se tjo Muhammed gëzon një karakter të përsosur Një moral të e për të lartë Jo vëtëm kajqë Po Muhammedin sallallahu alaihu sallam Do të përkufizon të misionin e ti duke thëm Innë nëma Bërith të li u temi me makari, me kari me lakla Zodë mësodhë në të botë Që përsos moralin Dhe edukatën njërzore Dhe edukatën që ta bëj atë ashtu si çdo zot xhenna xhelalu, që njerëzit janë të edukuar me zotin xhenna xhelalu, të jenë të edukuar në islamin, të jenë të edukuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të jenë të edukuar me diëtarat e islamit dhe udhëzuesit e fesë, të jenë të edukuar me njerëzit e besimit dhe tjenë të edukuar me njerëzit e tjerë, kjo është feja e Zotët Gjëgla Gjëlanu mu, ajo që regulon raportet e, e individit me Zotën dhe Kryuasin, dhe ajo që regulon raportet e individit me njerëzit e tjerë, normalisht qofshin këta njerëzit e tjerë, njerëzit të të njëtit besim, ndaj të cilve ne kemi më shumë përgjithsi dhe dëtyrime dhe dëtyra, por edhe njerëzit e tjerë që jam njështë besimit, ne ndaj të tyre kemi normalisht norm cilat pa tjetër duhet i plëtësojmë dhe duhet i qëndrojmë korrekt me shpresë në të madhë i të zotë gjëllë gjëllarën. Normalisht që e dojmë një kohë të vështirë, ashtu si shto dhe pejgjaminës sallallahu aleyhi sallem, nuk do të bëhet kiameti, dhe i sa të vi një kohë, kur njërzit që thonë vërtetën të tajtohen si gjinjeshtarë dhe mashtrues. Ndërsa mashtruesit të tajtohen si njërz që thonë vërtetën dhe për ta të Eminun e ju ka për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk do të bëhet kiameti derisa të përhapet gënjeshtra në mes të njerëzve. Për Zotin, kemi ardhur në një ditë që njerëzit gënjejnë nga shumë sa që veta i cili është piku i parë i gënjeshtrën, vjen një moment që edhe e beson atë. Allahu na ruaj. Ndërkohë që Islami absolutisht ndalon nga vese të tilla dhe i ka konsideruar s'i të urrëra. Madje Zotë i gjëllë gjëllaruhu në përmjet kur anët famëllart, në ka të reguar se kënjështarët nuk mund të jenë besimtarë të mirë. La ju minunë, nuk janë besimtarë, pra nuk janë besimtarë të vërtetë, nuk janë besimtarë të duhur, ose në një jetë të të tërë, kur anërë Zotë i madhë gjëllaruhu, thotë se njërës të këtilë janë afrë hipokrizisë, njëri cili gënjenë aje është afër hipokrizis, nuk është afër sinceritetit, Allah unë arvoj. Diku tjetër, Allah unë gjelë në gjelalu, më thotë, wejlun, mjerë, dhe fjalla wejlun, si pas nisa komenteve që kanë bërë shokët dhe pejga merit së Allah e sëlem, thotë një lugin në gjahenem, Allah unë arvojt për zjarën gjahenem, një lugin në zjarën e gjahenemit, që është embushur me qelbin, me diersën dhe me gjakun e banorëve të xhehenemit, Allahu na ruaj. Për shkak të dhe, dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në një hadith kur e pyeten, a jezni al-mu'min? A yseriq al-mu'min? Sa në pejgamberin e Zotit, a ka mundësi që besimtari në një moment të caktuar të gabojë dhe të bjerë në moralitet, sa po edhe mund të bjerë? Sa në pejgamberin e Zotit, a ka mundësi që besimtari në një moment caktuar të rëshqaz dhe të vjëll, tha po, mund të rëshqaz dhe mund të vjëll. Thano pejga me rizotit, a ka mundësi që besimtarit gënjej, tha kur nuk gënjen besimtarit. Besimtarit nuk gënjen, nuk mund gënjej. Nuk mund gënjej një musliman. Sepësa e din se ka të bëj me një zotit cili e din atë që a i e fshen, e fshen edhe nëse jafë shëjë njërzve, Allahu gjelë gjelalu u edin. Për këtë arshu e dhe islami e konsidrojë gënjeshtërën, si shëjnë prej shëjëve të hipokrizisë. Muhammedis s.a.ll. thë, ajetu al-Munafiq i thalath, vaj dha hada thë këdëb, shëjnjët e hipokritit, shëjnjët e njëri ju dëftyrësh, nësa i fletë gënjenë, Allahu në aruajt. Për këta është ju dhe pejgameri e Zotit, sallallahu aleyhu sallem, në një hadit ju drejtojt besimtarve, duke ju thëmë, më siguro një gjuhën tuaj, të ju siguroj juve gjenetin. Pra ruaj një gjuhën tuaj, sepse unë do t'jem garanë për ju, për gjenetin e Zotit, gjellë dhe gjelanë mu. Ase në haditin tjetër thot, se gënjështarët në botën tjetër, nuk mund tjenë asë dëshmitarë dhe asë në dërmjetë Këtë arsye dhe pejga meri zotit, sallallahu aleyhi oselem, më band të qëndrim, si shkar në hadith sartë, nëse vërteton të sendon njëri pre shokëvë të ti, kishtë e kënjër më band të qëndrim, dhe i sa të mërë të sinjal nga zotit gjëllë gjëllalu mu, se kënjëri është penduar mes ti dhe Allahut gjëllë gjëllalu mu. Më band të qëndrim, pejga meri zotit, dhe i sa të mërë të sinjal nga zotit, se kjo njëri është penduar me sti dhe Zotit Gjëllë Gjellalu. Në një hadith tjetër për i kameni Zotit Sallallahu Aleyhi Veselam, thotë se kjo njështra dhe imani nuk bashkohën në zemën e një besimtari. Në një hadith tjetër thotë, nëse ka një mëkat që Zotit Gjëllë Gjellalu ja para shpejton dënimi njërijët në këtë botë plus asaj që e pretë në botën tjetër, është gënjështra. Allahu nërujtë. Fatkesisht jemi në një ko që kush gënjënë më shumë shijet si me i sinqerti, shijet si me i drejti, dhe shijet si me i miri, dhe pas i zbulohin në njështrat e ti, dhe vërtëtojnë njështrat e ti, prap njerëzit i besojnë dhe ecin, ashtu si ecin bagtit, Allahu gjëllë bë gjëllaluhu nërujtë. Për jamëri zotit, salatës sëlemë, a bërit të urrëtur një gjë të tillë qoftë edhe me shaka. E bejtin, ilgjenne, në shaka enezaimun me njëtë në vështitë e gjënë liman tark liman taka al kethba وإن كان مازحه un tha garant hy garant sa pejgamberi sa sem un do të hy garant për atë njerëj i cili lën gënjeshtrën me çyllim pa çyllim me saka pa saka ai cili e lën gënjeshtrën, un do të jem garant për të se do të ket një shtëpi ku në mes të xhenetit. Allahu na bë për banorve xhenetit. E mëçi më qen xhenetli, do të më qen me, me, me, me drejtën. Duhet me jetu me drejtën se Zoti Jon, xalla xalahu, ka një emër që quhet al-Haqq, e vërteti. Dhe kjo fe Islami është al-Haqq e vërteta, dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është as-Sadiqul Mazduq. E vërteti E cili ka deklaruar vëtën vërtetën Atërë si ka mundësi që besimtarit të dal nga vërteta Për këta është rrë dhe djetarët e islamit kanë thënë Unanimisht të gjithë djetarët e islamit kanë thënë Se gënjeshtra është endaluar në islam Madje ka prej djetarëve të islamit që thonë Se gënjeshtra është prej më katëve të më dha Që do të thotë se njeriu nëse gënjen duhet pendohet specifikisht specifikisht për gënjeshtrën dhe se është vështirë që ta fshi mëkatin e gënjeshtrës adhurimi si namazi, abdesi, agjërimi apo diçka tjetër ka nevojë për tobe për pendim specifik luz Zotën xhallahu qi që të na ruaj nga gënjeshtra. Dhe mos ta bëj nga gënjeshtarët. Pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi dhe sellem thotë i nëlë këdhibe i e ndihil e lëfugjur u e lëfugjur u finar gënjeshtra e qënë njeriun që të bëj punë kësia e punët e kësia e qënë njeriun në zarëgjëhenemit pa pejga mirë i Zotës ose me ka tajtuar gënjeshtrën si esenca dhe baza e të gjithë kësia dhe Allah më nërët për gënjeshtrë se arat belalemi po mirë Nëse njëri ndodhet në një moment vështirë, çfarë duhet bëj? Vjen porosia e Muhamedit aleyhis sallatu selam, e cila thotë: "Thuaja e vërtetën, edhe nëse është kundër vetes tënde." Vjen porosia e Zotit Xhennal Xhelalu, thotë: "Jini me të vërtetën dhe me drejtën, edhe nëse është kundër veteve vete vete tuaja, edhe nëse është kundër fëmijëve apo familjeve tuaja, jini me drejtën, sa e drejta është e begat, edhe nëse është e dhimbshme." Edhe nëse kanë të dëmtim apo dënim, Zotë i madhe dhe bekim dhe begati, e gënjështër nuk ka bereqet, sa do që të fitoj një i o jo, apo të përfitoj. Për të arsujet dhe besimtari, ruan dhe gjuan bereqetin, marsin dhe bekimin e Zotët gjëllë dhe gjelanë. Gënjështëra më rënë, është që njëjët përgjënjështroj fem dhe besimin, Gënjeshtra më rënë, është që njëju të gënjëj në emër të fez dhe të besimit. Gënjeshtra më rënë, është që njëju të gënjëj se ka kontakte me Zotin Gjëllëve Gjëllalu, o si që më sharlatanët. Gënjeshtra më rënë, është të flasë i njëju në fej dhe në besim pa pas diduri. Për këta është të njëri, që prononcohet në emër të fez, a i duhet dië, së është duke fëllë në emërë të Zotit dhe po bëmë zëgënë si në Zotit në tomë e nuk kamë katë më të matë së sa kërë përta është dhe i madhë i Zotit gjënë në gjelalu kër i renditi më katët në kuram i renditi duke thëmë leni i moralitetin mos vristin njërzët pa drecish largohunin nga i dujtaria dhe mos vristin në fejë dhe në besim pa pasdijë son diëtarët e islamit të folur pa dijen fetën besim e ka chuar të fundit sepse ajo është më rrezikshmja Allahu na urit. Pastaj vë gënjeshtat në raport me njerëzit. E gënjeshtat në raport me njerëzit, pastaj janë nga më të ndryshmet, po më e larta dhe më rrezikshmja është shpifja, Allahu na urit. Ka gënjeshtër dhe shpifja pifja që t'i vësh ose të thua është diqka e cila nuk ka asë një bazë me qëllimin për ta dëmtuar dikër qoftë kjo dëmtim maran apo qoftë kjo dëmtim ekonomik apo në pasurija apo diku tjetër për këta është të dhe pejgamerin e Zotit sëllë Allah e sëlem në një hadith po përmende mëkatët më të mëdha në të cilat mund bjerë muslimane dhe përmendi i dhujtarim Përmendi kamatën dhe interesat bankare Përmendi magjin Përmendi ngëndin e pasurisë e jetimit Përmendi tërheqen nga beteja ditën e luftës Përmendi akuzën e besimtarës për i moralitet padrecisht Dhe pastaj thot sahabiu Ishte imbështetur dhe uqua ullur dhe tha Elaa dhe kohë lu zur Elaa dhe kohë lu zur Elaa dhe kohë lu zur Ela wa kouluz hatta rahimna Pas ta i tha uquë dhe ullë Dhe tha shpifja, shpifja, shpifja, shpifja Ta e ka përsoj dhe i shumë Sa që na u dhim s'pega mejëri zotit Sallallahu aleyhi sallam Pre gënjeshtrave të uryra Ta e në gjitha të uryra Po e rëndisim është gënjeshtra e një jut në trekti Duk u betuar Allahu në arrujnë Së la thumë La ju kellimuhumullahu jomel qyaman Wa la jëndur e lejhim Wa la ju zekihim Janë tre kategori njërzish Cilët zotin botën tjetër As ka përti parë, as ka përti pastruar As nuk do t'ju flasë Wa la huma adhabu në adhim Wa la huma adhabu në alim Dhe do t'kenjë ndëshkim të rëmë Në botën tjetër Al, al munfiku Silatëhu bil halaf A i njeri t'ili A i njeri t'ili Do në të ashesi malim duke ubetuar në Zotë Dukë e fute emlin në Zotë Gjëllë e gjëllalu Pas të i vjenë në nditje Mashtrimi Me të gjitha në gjyrimet e ti Me nga shena Fenej se minna Kushtë mashtron nuk është prej muslimanve Thotë Muhamedi sallallahu alai Dhe prej mashtrimit është mashtrimi në trekti Dukë e fshehur origjinën në malit Ose duke përshejur të metat e malet Ska dushim Se kjo është për gënjeshtrave E cila atë pasurit që ti e fiton Ta këthen smundje Ta këthen hale Ta këthen brenga Dhe nuk jash e fkajrin sa ti e shgjall Allah unaruajt Pas taj vjen në rënditje Gënjeshtra në premtim Gënjeshtra në premtim Për cilën pegameri Salohasem thot Se kush bie në të Ka rënë në një nga shenjat e hipokrizis Allahu maruaj E sa shumë bie nësot Politikanët për shembu Në këtë loj gënjeshtre Gënjen Gdhe gënjen Dhe gënjen dhe hapin thesin e gënjeshtrave Dhe kure marin votën e popullit Pas ta i harojnë gjithka Si kur s'ka qenë E nuk ka dyshimë Se kërë është një shenjë e hipokrizis, Allah unarujt. Për më shme thonë se e më plotësisht hipokrit, për pakëtën një për shenjave e kanë realizuar me sukses. Allah unarujt. Pre gënjeshtave quditshme që ne ndoshta në mesin ton, nuk i konsidorem si gënjeshtra. Për shembul, është gënjeshtra njeriut për qeshtë të, të tjerët. Shpik historija për po njarje në mënyrë që të qeshtë të tjerët. Madje Ta raste që gjëra të tilla bëhen edhe emisione dhe mbi të tilla ngrihen programe të caktuara. Ës nuk ka dyshim se pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam tha tonë një hadith. Men haddatha alqawm bi hadithin wa huwa kadhib li yadhaku fawailun lahu fawailun lahu fawailun lahu qufi gënjeshtra që njerëzit qeshin mirë për të Mirë për të, mirë për të Zotin na ruaj. Pra njëjta veçëndoshta ne nuk i kushtojmë shumë rëndësi është ti transmetosh lajme siç të vijnë. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Kefabil mar'i kadhban an nuhadditha bikulli ma sami'a." Mjafton që njëri të quhet gënjeshtar tek Zoti nëse transmeton çdo ngjarje që, që i vjen, gjdo që i vjen, çdo lajm që i vjen. Allah në arrujtë. Dhe për gënjeshtrave është gënjeshtra e fëmive, që ndoshtë të apërne është normal, që për të gabuar fëmine gënjim, do të sel këtë, do të blej këtë, do të marrë me vete e ku e dyun prej, prej, prej fjallëve që mund të uthejmë i fëmive, dhe nuk i realizohem këto premtime. Thotë njëri për i sahabëve, e ishte pejga mëri sëllë allohu alesërëm në shpinë tonë, dhe i drejtohet në nga fëmis, duke të nhajtë dhe se do t'japë diqka. I tha për i gamërin s.a.s.em, qëfar do t'japësh? I, I tha do t'japë një kokër hurmë. I tha për i gamërin s.a.s.em, a e diti se po mos nga kështë dhënë, diqka si që përmtove, tek zoti madh, i madhë, do t'i shkruar gëjnjeshtër, Allahu në arrujtë. Po mjë ku është problemi, problemi është gëjnjeshtër atër he e nëse e të rehejtë tjetërën, të rehejtë tjetërën, e nëse e të rehejtë tjetërën vazhdo dhe i sa të bëhet kjo pjesë e karakterit njëriju. Thotë Mohamedi Sosrem, ojnë në reggjule, la jezalu je, je këdhip, hatta ju këtebe, indë Allah i këdhaba, e kështu njëriju vazhdojmë të gënjë një një një një një një, dhe i sa të bëhet tradit dhe karakterit, Dhe pas ta i shkruet të ka Allahu gjëllë në gjelalu në registrin e gjenjeshtarëve Allahu në arruj Allahu më së në bofër këtë në njëzve, ja rabbel alamin Vla besimtarë dhe modrë besimtarë I jimë me drejten Mbrojët drejten Mos gënje Mos u bëmë në gjenjeshtarët Largojë natyrë në gjenjeshtes nga vete e jote nga dhëparë dhe nga familja jo dhe dhe fëmite tu, se Zotë i mëdhë ka përgënë mbërësi dhe begati, si në këtë botë, pa e që është mërënësishme në jetën e botës tjetër. E këllu kohli hadha, wa staghfirullah e li, wa lakum, wa lisa iri mëninën e mën këllit dhembë, fa staghfiruhu, innahu, huel gafuru rahim, kërkojnë i fali Allahu Gjellë Gjellanu në këtë momente, se e në momente më të mëtë voliqme kë Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi lëdi stafa wa ala adihi wa sahbihi wa manu ala emma ba'nd falenërme Allahumë gjëllë gjelalu mirësi dhe bekime dhe Zotët Qohshim i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe midhjith besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasër në rrugun e ti dhe dhe dhe dhjith në gjykimit vëdhezër besimtarë dhe motra besimtarë Njërëzë, në basë njësa ditësh, dhe të flasin për një dit që kanë këthyër si një fest pa vërstishtë është e pa deklaruar. Dhe kjo është dita e një prillit, dita e renale. Muslimanit nuk i lejohet një gjërë t'ilë. Nuk i lejohet një gjërë t'ilë sepse zbon asë me shakan në islam që një jutë gënjejë. Përgameri Zotit sa vasem në natyren e ti ka qenë njëri i humorit dhe i gazit Përgameri Zotit sa vasem ka qenë i qelër bënd të shaka me shokët e ti Sa që njëri për sahabve i tha një dit O përgameri Zotit, po si shumë, si shumë bënd shaka Të më thë ti përgamer Resulullah E dhe bënd shaka është të bit Dhe përgameri sa vasem po po tha është të vërdet Ama në tha nuk bëj shaka vetëm se me të vërtetën. Pra, me të vërtetën lozë, me të vërtetën, me të vërtetën e kthejnë shaka, a ma jështë të kaloj në kufirin e gëngjeshtës se pastaj njëri u bjenë hërëm. A ka në një moment që i lejot njëri u të gëngjeshtra, kur rezikon jetën e ti, kur duhet që të mbroj pasurin e ti se pojbëhet pa drejtësi, kur duhet se duhet të mbrojnë derin e ti sepse po i bëhet pa drejtësi atëherë në këtë rast së përbën problem fetarisht është njësoj si gjitha haramet e tjera që kur vjen momenti i domozdo shmëris mund të i bësh sepse quhet domozdo shmëri dhe në momentin që jemi në situatën e domozdo shmëris do të thotë se ka tolerancë se feja e zotët gjëllë në gjëllalu ka artë për ta lehtësuar njërzimin dhe jo për ta mështirësuar jo, po edhe në rastet e luftës ka tolerancë Jo vëtë më kajshë Po edhe kur bohet fjallë për pajtu njërzit Që kanë zënë ka Që kanë bojkotuar njëri tjetërin Qokshën të për muslimanën Apo prej tjerve Lejo që të gënjesh Në mënyrë që të afrosh palët dhe të i pajtosh Jo vëtë më kajshë Po lejo të gënjesh të adhe në punë shpije Që me kuptimin që burin mund thot Dhe që ka grua së ti Që ndosht adhe pse nuk e ndjen një a thot si Apo gruja bur apo për gjë që nuk janë realizuar prej dëshirave apo prej kërkesave, e gjithë kjo për të ruajtur harmoninë dhe për të ruajtur situatën në familje, jetën bashkëshortore, normalisht kjo vlen për të dyja palët, si për burrat edhe për gratë. Siç është transmetuar në hadith, që pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk quhet gënjeshtër kur njeriu gënjen në luftë. Nuk quhët gënjeshtrë kër një i u gënjen për pajtuar palët dhe nuk quhët gënjeshtrë atëherë kër një i u gënjen me bashkëshorten apo gruaja me bashkëshortin, bëhet fjalë kër nuk ka të bëj me qështje pa drejtsie. Vlejzër besimtarë dhe motra besimtare, jemi përbalë një situate të atim, ku gënjeshtra për bën lajmë, e si pasoj, duhet jemi shumë të sigurët në margjën e lajmeve dhe besimin e lajmeve. Ja ju helle dina amenu, in gja e kum, fasi kum, bine bejin, fete bejinu. O ju që kini besuar, nëse ju vjen një njëri prishur me lajnë, sigurohë munit. Kjo a jetë kuralor ka zbit për një sahabi, për njërin për shokve të pejgamerin sa osëlem. Tani si ka mundësi që njëri të i besoj gazetave, e të i besoj kanaleve televizive, të i besoj medjas, ka mështë që të i besoj besimtare? Nuk përthejmë i përgënjejmë, po ama të i mosungut që të besosh gjithë shka. Si vërohu, pastaj gjyko, pastaj merë vendim, pastaj jip mendim, dhe një problem tjetër shumë i madhë dhe lezër, jetëjmë në një ko, ku përshrojmë se fmi të anë përgënjejmë, po E për Zotin kjo është përgjegjësi e madhe me prindërit. Ai fëmia mund të ketë, po i lejohesh asnjë arsye pse gënjen fëmit, ku po përgatitse hutben, numërosh pothuajse 10 arsye se fëmit gënjen. Mund të jetë për hakmarrje, mund të jetë se ka nga imagjinata, mund të jetë se do të arrit diçka, mund të jetë se ka frikë për diçka tjetër, mund të ketë shumë arsye fëmi që gënjen. Por çudia më e madhe është Kër prindi bëhet se bep që fëmija tjetë gënjështarë, si, kër fëmija shëf prindin që gënjën, për Zotin, nuk ka edukim më të rezikshëm, si sa ky për fëmijin, Allah unë arrujtë. Nëse fëmija shëf ke baba, ose shëf ke nona gënjështarën, si do qofta sërëa, për Zotin e madhë, e dëmton atë shumë në karakterin e ti, Dhe e do të arshyëtoj pastaj gënjeshtrëm E qëfar do të kërkosh nuk arriti pastaj? Pandër është një smundi që ne duhet përnojmë me vete tonë në në radhë parë Që mëstashohen pastaj të këfimit tanë Në zotën Gjellë Gjellalu mu Që të nëruaj neve dhe familje tonë dhe fimit tonë Nga smundja e gënjeshtrës Amin Në zotën Gjellë Gjellalu mu Që mëstë bëhemi pjesë e ditës e gënjeshtrës Qoftë dhe me shak sepse ne muslimanët jemi seriozë dhe besojmë se shdojgjë që të denë përgjuve tona registrohet dhe të dajgjëjmë të këzoti gjendë dhe gjelagënë vëdhezër besimtarë dhe motra besimtare me shpresënë zotër gjendë dhe gjelagënë nësot në basit falet namazë i gjumas do të ketë për gjithë se cilin për jush një liber që është një liber shumë i do bishëm do të mundohemi për gjithë se cilin prej besimtarëve dhe prej motrave të marrin këtë liber dhe të qojnë në shpia të tyne. Për dy arsye. Arsye e parë, se ne jemi i met i ledzimit, i studimit. Nuk mund të eci për para, apo nuk ledzum. Këtë herë dhe këtë gjuma, po ajapim ne një liber dhurat. Nërsa gjumate tjera, bëjemi në planin tuaj, javorë, Minimumi ose mëjor maksimumi që në shtëpë juaja çon e libr, se libri mbetet edhe nëse ti vdes. Pra arsyeja e parë se vapi dhe sadakaja e ty në njerëzit që e kanë botuar këtë libër, dhe arsyeja e dytë se ne jemi umat që duhet të lexojmë. Dhe nëse në kush ngellet pa marë, ne e ke miluarit atyke 2.000 e sa libra, si përbura dhe përgat, inësha Allahotara dhëtë të glotësëm në gjumëman tjetër, më shpesën e Zotit gjëllë gjelalu. Nësha Allahun gjëllë gjelalu, në me emët e ti të bukur dhe atributet e ti të lartat në falet në mshiroj. Nga bërë që di këto dit, se edhe emërtimet dhe tituit në këto kohët vështira janë thyrë në tituit gën Dhe shpifje Ishte një peticion Që disa Pseudo Intelektual Po përgatisnin Ma të e këshën bërë Që ishin kunder Rishikimit Dhe shkrimit Dhe ledzimit edhe një herë të historisë dhe zbutjesë të termave në raportet Shqipëri-Turqi. Ta njërës, si kur tjenë me të vërtet njërës të ndriquar nga dia dhe nga shkenca, si kur tjenë me të vërtet intelektual, si që është kjo titull intelektual, nuk do të bënë në kur një gjithë t'il, sepse Një ju i dijes nuk ka frik nga e vërteta dhe nga e drejta. Dhe ne e dim shumë mirë se kush ishte Shqipria dhe Shqiptaria sa kishim vlajnë e madhë në, në kra. Dhe ne e dim shumë mirë se që ndodhi me Shqiprin dhe me Shqiptarim ma si u nërgu vlajnë madhë, që është Turqia. Një ju i dijes nuk ka frik nga e vërteta dhe nga e drejta. Absolutisht, faktet, faktet historike, faktet që këndësore e tregoj një gjithë t'ilë. Nësë Zotin e madhë, që të bëjë edhe në mesin e muslimanve njërzë t'ilë që dinë si të përgjigjen kategorive të t'ila njërzës me gjuhën e tyre, me gjuhën që meritojnë, nësë Zotin e madhë që të derdë mirësit e ti dhe bekimet e ti mbi profetin Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Pejga merin sa asem në mësonde që për ditë gjumaje, të qëjmë sa më shumë salavate për pejga merin e Zotit, sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema salli të ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, fil alemina, inë në këhamidun më gjithë. Allahumma barek ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barek të ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, Inde ka hamidun me gjitë O Allah o Zotë i Gjithsis Në e mundëso që mos dalim sot për kësaj gjumaje Vetëm se me gjunahat falura O Allah o Zotë i Gjithsis Në e mundëso që mos dalim sot për kësaj gjumaje Vetëm se me brengat shuarar O Allah o Zotë i Gjithsis Mos lërë në mesin ton një që ka halë Pajazila ti halën dhe problemin O Allah o Zotë i Gjithsis Mos lërë në mesin ton një që ka një brengë Pa e zjitha të i brendëm O Allah o Zotë gjithësis Mos lërë në mesin tonë një që ka një të shirë Pa e realizu O Allah o Zotë gjithësis Mos lërë në mesin tonë një të smurë pa e shëruar Amin Aqtëmi s-salat Inë s-salatë tënha anë fahshai wal munkër Wa në dhikruullahi akbar Wa Allahu ya alamu matas na unë La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah